ma, mintha egy kicsit frissebben, üdében játszotta volna zeppelin ezt a számot, de talán azért, mert ez az a vasárnap, amiben egy kicsit könnyes és szomorú a kezem, folyamatos képzavarokba fogok beszélni, mert jövő héten is utána nem leszek, tehát most arra kérek mindenkit, hogyha elvitte a gyerekeket a rádiótól, nagyon figyeljen, ugye ez a bakáslista a vasárnapi lelki gyakorlat, és most nem mondom, hogy csiri-pöri ubira, mert Bármi tehettek. Erről is van szó itt a, az igében, ugye ne felejtsük el, az ateistáktól türelmet kérek, illetve azt, hogy figyeljenek, a legjobb ateistákból lesznek a legjobb hívők. Tehát erről a Csiri pöriről e, mit is mond a jeruzsálemi rabbi? Egy alkalommal köré gyűltek a farizeusok néhány jeruzsálemből való írás tudóval együtt. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könnyökig, így tartják magukat az ősök hagyományaihoz. És a ha piaszról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. És még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak, így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és az írástudók, tehát megkérdezték. Miért nem követik tanítványait, az ősök hagyományait? Miért teszik tisztátalan kézzel a kenyeret? Ezt a választ adta nekik. Találóan, találóan jövendő rólatok, képmutatók, izaiás, amikor így ér. Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem. De hamisan tisztelnek tanaik, amelyeket hirdetnek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz, a korsók és a poharak megmosásához és sok ehhez hasonlóhoz ragaszkodtak. Ez is eszembe jutott akkor, amikor, csak hogy értsétek, hogy mennyire aktuális mai napi az ige, amikor semmilyen Zsolt beterjesztette törvényjavaslatát az Istennek tetsző fegyver használat miatt és abban is a hagyományokra és az ősökre hivatkozik. Jó, hát az ő tudása azért nem mérhető a farizeusokéhoz, mert azért egy 1912-ben rendszeresített Vickers gépuska, az, hogyha kiélesítjük, akkor azért ma is e, például e, a stúdióban ülő kollégáimból tésztát tudnék szagatni velük, de valóban ő úgy gondolja és nagyon örülök, hogy ő hogy itt az idő, hogy a, a, a klasszikus fegyverek újra hasznosítása az, az, az ne legyen törvényi akadálya a, egyébként is nagyon nehéz szétválasztani a farizeusság, az írás tudók e, Istenre való hivatkozását mindazzal, amit ők találtak ki hogy értsétek mekkora, e, és most nem klasszikus náciként zsidózni szeretnék, hanem magam is a zsidó keresztény gyökerekből táplálkozva, hadd mondjam el azt, amit meglepett, amikor Bagoglio püspök ugye Ferenc pápa kinyilvánította, hogy ő akkor is ki fogja szolgáltatni a szentséget katolikusok figyeljenek és borzadjanak meg hogyha valaki elvált én, mint elvált férfi, engem ez a téma nagyon érdekel. Tehát elképzelhető lesz az majd úgy október-november tájékán, hogy bár a katolikus egyház mint intézmény és ex-katedra, azt nem is mondanám, mert a pápa mond ilyet, hogy ex-katedra, hanem mint intézmény továbbra is bűnösnek fogja tekinteni a, az elvált férfiakat, még a pápa, aki szólhatna így, hogy Dixi, vagy ex-katedra mondom, én mondom, mást fog mondani. Tehát ez egy érdekes, rendkívül érdekes pillanat lesz, amikor a katolicizmus elszakad a saját pápájától. Ezt a pápisták érteni fogják, hogy mennyire izgató a kérdés, de valóban úgy látom ebben az ige részben is, hogy nagyon jó a világi hatalomnak az, hogy Istenre hivatkozhat, hisz ha rá hivatkozik akkor kiáll vele szemben ma mindenképp meg fogok emlékezni nagy tehetségű barátomról Bajer Zsoltról nem azért mert egyszerűen az ő szellemi tevékenysége a múlt héten lenyögözött és azt gondolom hogy emblematikusan fémjelzi majd azt a vonalat amivel én és a jeruzsálemi rabbi súlyosan szemben állunk E, a, mindig is féljétek azokat akik Isten nevében e, számunk kérnek titeket e, egyszerűen van egy olyan érzésem hogy Isten nevében csak Isten kérhet számon engem ennek ellenére e, ennek ellenére e, nekik is mert a szívem jó, játszom a következő Steve Tibet felvételt kicsi keleti rezonanciával. Aztán utána jövünk Gáborral, és dumcsizunk a friss magyar arról. Gábor, te nem jössz ö, ö, saját séróból, akkor ö, ö, akarod, hogy én kezdjem? Hát kezd azzal, hogy megkérdezed, hogy mit szeretnék tőled kérdezni. Na, mit szeretnék tőlem kérdezni, kedves Gábor? Hallgatói kérdés. látta de és mi a véleményed a Kazányi VB záróünnepségét követő ö, három közműltóság beszédét köztük a magyar miniszterelnökét? Ó, Istenem, kihagytam. Miért szép volt? Kihagytad a három közül pont ezt? Hogy nem, egy -e, nem, az egyiket, egyiket se hallottam. Hogy... Szép volt, és sokan azt kérdőjelezik meg, hogy hát uh, megfelelő színvonalú volt-e tartalmilag és nyelvileg. Oh. Angol nyelven hangzott el, de bár ne hangzott volna, uh -huh. tartalmilag meg. De te meg tudod ítélni, te, ha jól beszélsz angolul. Hát, hogyha visszakérdezel, akkor hogy is mondja a miniszterelnökünket, hallottunk már ennél jobban beszélni. Um, ez az én véleményem, de a hallgatói kérés az volt intézve, de törte az angolt, vagy a kifejezések módosatai? Ahogy csak bírta. Uh -huh. Hát lehet, hogy ez felcsúti nyelvjárás, nem? Nézd oda. Azon az, szentom, az estén, én ugye Medvegyev miniszterelnök Igen? úr uh, nyilván értelemszerűen a nyelvén tehát oroszul, majd aztán a fina első embere, na ő nagyon összetörte az angolt, ő hozzá képest ami mi uh, tényleg szebben beszélte az angolt. Már mennyire ez, hogy mondjam... De mi ez a géniusz mert... loci? A kazányi géniusz loci? Hat ilyenkor? Vagy mi? Ezek szerint már több napot volt addig ott, és uh -huh. esetleg ez lefolyásulhatta. Uh -huh. Elképzelhető, mert mondom, tényleg meglepően nem volt angol nyelvi szempontból, legalábbis formában a tartalmát, ezt nem tudom megítélni, nem azért, hogy nem értettem. De hogy lehet, hát ő soros ilyen Amerikában tanult a mi Viktorunk. Amikor és meg egy Angol nyelvtől ötten járt, igen. Jó. Uh -huh. Nem erre szoktok mondani, hogy ez legyen nekünk a legnagyobb, a legnagyobb. Hó, Istenem, ha ez lenne csak, igen. Meg hát, ami kapcsán ott volt, az meg aztán végképp egy nagyon kiemelt és nagyon fontos és nagyon üdvözítő dolog, hogy ugye átvette a stafétát és a következő vb-t tudja róla Budapest rendezi. De ez ki az az idiót, akinek mindig az jut eszébe, hogy a, ha magyar versenysport van, akkor puli. Tehát értem azt, hogy a cukebergnek is pulija van, meg hogy a puli az nagyon magyar, ezen gondolkoztam... Mi legyen, Rubik kocka? Nem, ott van a magyar vizsla, Hélia, de... magyar vizsla úszó tangába. Aha. Én el tudok képzelni, nekem vizslám van, hogy egy ilyen, mondjuk egy ilyen pókemberes úszónadrágba nagyon jól mutatna egy vizsla. Vagy, vagy, de tényleg, ez, ráadásul láttam ezt a szörny állatot, amit aztán a gyárfás megtagadott a Kálmán Olga előtt, de e, tényleg, nem értem. Erről is tudná evangelizálni? Hogy, ahogy... hogy gyárfás, ahogy megtagadta a puliünk, abbal figurát, és kinek a színe előtt milyen fórumon. Na mindegy, nem akarlak visszarángatni egyébként, lement a evangelizációs 13 perc. Nem, a gyárfás nem értem, hogy valószínű, hogy nem ő döntött ebbe a kérdésben. A Félek, hogy nem teljesen önálló vezető. Na viszont akkor abban a kérésben szerinted ő döntött, te szintén hallgatói, ha nem is kérésbe bejegyzés, hogy hogy áll ez a bizonyos, de elszámolás. Ugye megiratták a himnusz, nem himnusz, bocsánat, hanem az indulót, vagy pedig ugye a reklámdalt, szintén a VB-re, és állítólag legyek diplomatikus elszámolási hát, anomáliák vannak. Vagy nem hallottál a dologról? Úgy látjuk, hogy én teljesen a Balkánon erről nem beszélnek a népek. Hogy Haza a, kéne egy kicsit néha migrálni. Hát igen, hát néha jövök, csak de arra nem gondoltam, hogy a, a nem fizették ki a Demjánt. De hát már te mi... műsorvezető vagy, te kimondhatod, én elszámolási Jó, jó, Jó, megszámol. azért, azért vagyok megdöbbenve, hogy jó, azért azt észrevehetjük, hogy a, hogy hát a Nem a, Demjánt. a Demjén-t. Igen. <gül> ha valaki a Demján nem fizeti ki, szerintem az meg csak Igen, de az, hogy a Demjén rózsit nem fizeti ki. Figyelj, ehhez tartozó hír, messziről ehhez kapcsolódik, hogy, hogy érdekes állapototokba jutottunk, mert például Balogh Zoltán, aki... Gyorsan tegyük hozzá, hogy az a Balogh Zoltán, vagy nem az a Balogh Zoltán. A Balogh Zoltán. Kértem, tehát jó? akinek nem most lép... ketten szerepelnek az ére hírekben, most a fekete nővér kapcsán, egy másik Balogh Zoltán. De is. én a döglénynek Kérlek, gondolok, hogy hogy tehát is, akinek igen? egy kicsit bogár feje van. Ö, ő elment a Tokaji írótáborba, uh -huh. és ezt a mondatot mondta, hogy azt várjuk el, hogy az általunk nem beszélt művészet és kultúra nyelvén mondják el, kik vagyunk, és kik lehetnénk emberként, a magyar nemzeti közösség tagjaként, és az európai zsidók keresztény civilizáció részeként, mondta ezt a 43. Tó, hogy, és tulajdonképpen, hogyha az ember egy belegondol a mondatban, nem annyira rossz mondat, mert ugye mely alapfundamentumokon nyugszik ember, nemzeti közösség, vallás, zsidókere, de e, mi, mi, mégis úgy, úgy picit zavarta a fülemet ez az acéli megfogalmazás, hogy azt várjuk, tehát érted, én a gyerekem, ott otthon a Bencét, állandóan csapdosom a nyakát, hogy nem beszélünk többen szám első szere, szemébe, egyrészt mert ő nem lotharingia a hercege, nem veszfália választófejedelme, nem Hasburg, pedig van benne némi Hasburg vér, de nem tartozik a királyi uralkodó családhoz. Tehát akkor megbocsátható lenne Bencének ez a... Többes szám első ha szemét. Ő a hát, ha ő lenne az. Ha ő lenne az. Ha hát nem, hát nem. Hát ő vakácsben egy senki, ezért jobb lenne az egyes szám első szemét használja. Balok döglé Zoltán esetében is arra gondolok, hogy ő azért bírja a nyelvet. Tehát nem arról van szó, mint a szorványban a magyar kisebbség. Egyszerűen stb. tudom, hogy az erdélyek, vajdaságiak föl vannak háborodva, de én megyek, sokat jártam, járok közéjük és hát morzolódik a nyelv hiába a nagy hagyományőrzés, de és ott tényleg a, a nagy is azt mondja több eszembe, de ő mi az, hogy azt várjuk? Ki ő? Kik ők? Mi ő? Az állam elvárja a művészettől? Az állam meg fogja mondani, hogy mely irodalom lesz? Higgyétek el 1989 előtt ez teljesen természetes volt hogy mit már el pártunk a haladó, progresszív irodalomtól. Acélból hoztak létre egy ilyen funkciót, ugye a KB-ban. <gül> igen, igen, igen. Igen, igen. Akkor igen. még ez... De acél ennél, azért ennél, ennél sokkal intelligensebb volt szerintem, is és, és ő azért, e, nem ilyen mondatokat nem is... Mm. Érdekes volt, e, tehát, hogy az acélra hozzak egy példát, amikor a Cejze Lendrét e, piszkágatta, mert ő a zsidó genetikával foglalkozott, hogy tehát miért kell lesz Cejzel elvtárs, eh, akkor ugyanúgy Cejzel lecsapott rá, mert azt mondta, hogy mi. Mi azt várjuk. És akkor ő is nagyon helyesen, nem a király többest értette ezzel a nem és Kerály is kérdezett, hogy acél elvtárs maga zsidó? az acél nagyon ravaszul azt hogy nem, kommunista. És azért ennek némi humoral vagy, vagy nem is tudom, én játéktere van, Balogh Zoltának nincs sok játéktere, én például, hogy író lennék, szerencsére nem vagyok, biztos, hogy azt szeretném, ha nem várna tőlem semmit. Vagy, vagy ha, ha van magyar író, akitől valamit elvár pártunk és kormányunk, és ő ezt teljesíti, szegény magyar írók, tényleg. Tavaly még leütötték a Kukorelli Endrét, uh -huh. ugye ellenpés képviselő, Ma már nem volt ebbe az tokai írótáborban a probléma, csak láttam egy fotót, láttam Fekete Györgyöt, tényleg arra gondoltam, még van magyar író, aki elmegy a Tokai írótáborba. Most tényleg, tényleg egy magyar író vállalja, én értem, hogy olcsó a büfé, é, é, é, é, és, és rendkívül hát támogatott az alkoholfogyasztás. Van, lehet, hogy vannak járulékos előnyök, de, de, de hogy komolyan is válaszolj, te mondtad hogy csak erre <coughs> repültem rá. De komolyan válaszoljak azért, hogy van-e olyan, hát nézd, hogyha abból indulunk ki, hogy ugye sokan azzal magyarázták annak idején az MSZNP-tagságukat, hogy belülről, és hogy Igen. ha nem vagyunk Igen. jelen, ha nem vagyunk Igen. ott, akkor nem fog igazából semmit sem tevékenykedni, és még akkor Igen. a hangunkat hallatni sem tudjuk, és itt tovább, hát akkor ha más nem, ez azért indokolhatja azt, hogy a másképpen gondolkozók esetleg azért csak elmennek tokajma. Megveszed a magyarázatot? Hát nem, el, el nem. Senkire nem akarom azt mondani, hogy mit tegyen, mit ne tegyen. Csak valaha a tokai írótávon a gondolom volt valami prestise vagy nimbusa. És most szerintem azzal, hogy ezek a, az urak betöltik az első sorokat, szerintem tönkreteszik azokat a szép hagyományokat, ugye az farizósok is a hagyományról beszéltek, Amik, a magyar irodalomnak mindig volt egy kicsit ellenállás jellege, a másképp gondolkodás jellege, még így és gyula esetében is, aki hát nyilvánvalóan szóba állt Acél Györgyel, de nyilvánvalóan ö, arra is alkalmas volt, hogy a magyar nemzeti ellenálló tudatot valahogy uh -huh. tihanyba, magába sűrítse. Uh -huh. most, most ezt kiről mondhatom el? Csóriról. Hát tulajdonképpen csúr, csodálatos képessége, hogy nem szerepel a médiában, de azért mondjuk el, hogy mélységesen átitatja Orbán Viktor illiberális gondolkodásának a, a, a szövetét. Kiről mondjam ezt a, a, a vagy a, a... Azt tetszik sugalni, hogy a nemzeti együttműködés annyira áhított, ugye... Hát ö, megvalósulása az kimerül egy kölcsönös bolykotban, hogy sokan nem mennek el Tokajba, megint sokan nem mennek el a Farkasházi szárszóra? A kölcsönös bolygót pusztít közöttünk ebbe igazad van, hogy, hogy a klikképződés a politikai pártok miatt ö, teljesen tehát egy, most már egy, ö, egy karta aláírás elképzelhetetlen lenne. Tehát egy közös szellemi, vagy értelmiségi fellépés valami ellen, az már kibéte lesz. Nincs közös ellenség a kartát, akkor írták alá, hogy a 77-esre gondolsz. Igen, arra Akkor volt közös ellenség, vagy hát mondható igen, volt. Igen, hogy a közös ellenség segített abban, hogy a Sándor Pál ugyanúgy aláírja, <coughs> mint a Szelényi, vagy <coughs> a Konrád. Na, az, az Ivánra gondolsz, nem az Zsuzsára még, ugye? Tehát 77 igen. Okay, <coughs> okay, a 77-re gondolsz. Oké, jó, jó, jó. Igen, bocsánat. Ja, hát a, véne a, vagyok már, a, nagyon. A, most már azért nem, nem tudnék, tehát amikor a, a kertész és az eszterházi közötti távolság mérhető, tehát két direkt nagy formátumú szellemiséget mondom, az azt is mutatja, hogy nem, nem csak közös ellenség, hanem közös értékeink sincsenek, ami alapján bármiféle. És nem is az értelmiséget kárhoztatom ezért, mert azért 20-25 év alatt elérték azt, hogy a, aki felelősség teljesen gondolkodó értelmiség legyen, az elhallgasson, vagy kilépjen a politikából, vagy... E... Bocsánat, kicsit ragaszkodom az előzőhöz, ha már neked is enyre tetszett ez a kölcsönös bolygott, mint megközelítés, ugye, e, bár ne így lenne, de hogy is mondjam, a tókai e, gyülekezet felhorkanna, hogyha csak belépnél? Hát, amikor én elmentem a Tedihez tavaly előtt. Hát a Matúrain a válasz, de megvárom. Igen, igen, nem. Hát az, az index fel volt háborodva, hogy mit keres a tolvaj a teddy nél uh -huh. Pedig, hát, hadd mondjam, az index az is szellemi. A napi Lelkileg közelebb áll hozzá, mint mondjuk hát, a Mandiner. Oké. Okay. Csak ezt mondom neked, hogy, hogy. És ott nekem azért nem volt annyira borzalmas oda lemenni, hát a egyrészt a farkasházi tedi lapjába írok, uh -huh. azért a liberális baloldali gondolkodás az nem tagadva közel jó, jó. áll hozzá. De azt, hogy de a jenető... tokai gyölekezet, az. Szólna valamit? Hát akkor annál inkább, nem? Hát ott én lennék a probléma, én kezdeném a verekedést, én nem a kukkorellit ütn ütném le, hanem a, a népnemzetieket, mert valószínű, az mindig sokkal jobban fáj, ami genetikailag, érted Zsolti, közelebb áll hozzám. A de ezt mondom, hogy ott láttam ott a fotón a fekete györgyéketől tücsörögni. Hát figyelj, én, én be sem megyek ilyen helyre. Hát érted, ez olyan, hogy nem mész be egy olyan szobába, amit telefinktak. Vagy ha bemész, akkor kicsit pervers vagy. Ez szöges jelentében áll azzal, amit Woody elinté hogy abban a klubba, <lining> a hát abba a klubban, ahol elfogadnának, hát abban Egy nincs be. figyelj, igen. akik ennyire ezek szerint homogének, azok, azok ebben hogy rendek homogének? Érted, én ezt nem fogom föl, hogy nincs is ilyen szellemi homogenitás, mint amit ők állítanak. Tehát érted, jön veled szembe, ez Sima László. Igen, ott Tokajban mondjuk? Mondjuk. Igen. Mert költő. Hát miért ne lehetne? Tudod, hát, hogy költő. Közpénzeket költő, nem? Hát, köl, és, és ír papírra is. Okay. Igen. Hogy. Ö, Érted, a saját minőségemet kérdőjelezném meg akkor, hogyha vele egy jó duncsiznék a Heisenbergi határozatlansági relációról. Nem, én ezeket nem hiszem, el nem hiszem hogy... Nem ezért, úgy... gyűlt, nem ezért gyűltetek ti ott össze, de, Igen, igen. Nem ezért gyűlnek. Ahogy mondod, uh -huh. nem ezért gyűlnek össze. Nem szellemi kérdések tisztázása, hanem a Della tisztázása miatt. Na, de hát épp ezt akartam kérdezni, nem baj, hogyha kicsit spéttel tudom csak, hogy ugye akik ennyire homogének... Ebben a maguk homogenitásában e, jól érzik magukat? a szóval jó dolog csak olyanokkal egy körben lenni, akivel mindenben egyet értünk? Nem, szerintem úgy csinálják, hogy a hátuk mögött egymást megtagadják, finyákolnak. Tehát azért én szoktam ö, ö, jobboldali nézetű vagy szavazatú emberekkel is beszélni, és azok nézem köz sokkal differenciáltább véleményt fejtenek ki, mint a nagy tömeg előtt. Te, tehát, hogy is mondjam, a, a Ókovás-Szilveszterrel szemben biztosan lojálisabb a magatartásuk négy szem mint a háta mögött. Nem tartom ezt, erkölcs, farizeusokról van szó, meg az írás tudokról, elég farizeus magatartás, de hát, de hát ezt, viszont ezt megértem, mert kenyér... Ennyire keresi. visszaveti és megmásítja az embereket a rivaldafény? Nem a rivaldafény, az egzisztencia és a pénz. Van akit a rivaldafény is, de szerintem az a kisebbik probléma. Tehát az, hogy mit teszünk és mit fogunk inni. Hát a, a, a táborok szétesegységéről és nevetségességéről a legjobb példa, hogy a Kakuk György, aki a dk bannak -ban, a vezetőségeben benne van, az írt álnéven egy riportot a görög menekültekről, amit a Mandiner az év legjobb újságíró anyagának titulált. De de akkor tudván, én... hogy ő? Nem hogy... Éppen hát ez az, volt vicces a dolog, abban a pillanatban kiderült, hogy egy táról van szó. Aha. Azért mondom, hogy nevetségesek vagyunk mi magyarok, de viszont az is nevetséges, hogy a fiatal ember itt egy csavarhúzóval akarja megcsinálni a zenét, holott megint egy kis Steve de most már a másod. Lehet hűrészeli zenét csinálni, de csavarhúzóval is. Nézzük. Ha, még amit a hallgatók akarnak, vagy, vagy... Hát valami politikai uborkáról beszéltél, hogy annak van most szezonja. Hát uh, tulajdonképpen nézem a híreket, és egyre kevesebb a valódi hír. Most a valódi hírnek nem tekintem azt, hogy ki mit mondott. Uh, ennek ellenére e, például ebben az adásban majd a parával is szeretném kitárgyalni a magyar hírlapos cikét a Bajer amiben csodálatos sorok vannak, tehát hadolvassak had eredetit. És a mai lázadás nem lehet más, csak antiglobalista, multikultúra ellenes, nemzeti, etnikai lázadás. Az üldözött, fehér, keresztény faj lázadása. Ideje van, éljen a Szent Szövetség. Hogy ö, ö, majd vele is belemennék, de ö, akkor gondolkodtam azon, amikor láttam, hogy a török halászok fölvettek videóra, egy menekült csónak ott, ami, ott oda megy egy görög hajó, nem nagyon lehet látni, hogy mi történik, de amikor arrén megy a görög hajó, az a csónak elkezd sűjjedni. Mm. És akkor, akkor gondoltam arra, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon-nagyon veszélyes bizonyos időszakokban, bizonyos mondatokat a, a médiába mondani. Nem biztos, nem csak az, hogy nem hiszem, hogy a görögök megfogadják Bájar Zsolt hanem e, például az oligó is elkezdett már hamis híreket gyártani arra vonatkozólag, hogy fegyve, felfegyverzett e, ala kiáltásokkal érkező migráns csoportok érkeznek a Délszláv határhoz, és az, amit a médiában faktoidnak hívnak, ami nem hír, de hírré válhat, az így történik. Tehát szinte, leegyszerűsítem a hallgatóknak, a beteljesítő jóslásnak hívja például, tehát akkor uborkaszhezonban igenis van hírgyár. Van, igen. Tehát hírgyár van, bár hír nincs. Uh -huh. és, és, és aztán egyszer csak lejár a szabadossága, és átveszi a népszerűséget, vagy a forgalmi adatok javulnak az igazi idekkel kapcsolatban, és igen. mindenki elfelejti, hogy kacsákat árultak kukoriczó. Igen, ugor, igen, ez igen, hosszú uborka helyett, igen. igen. igen. Hát szomorú, de jó tudni, hogy legalább... Tehát az szezon ugyanolyan veszélyes tud lenni, Pontosan ezért, mert az uborka szezon alkalmas arra, hogy ebben az időben a tömeg hangulatát, inkább hangulatát, mint az értelmét manipulálni lehet, illetve manipulálni tudják. Az, hogy úgy közben pedig érted az augusztusban, az a jó, hogy a politikusok elmennek szabadságra. Azt is lehetne mondani, hogy az az egy-két hónap, amíg nem dolgoznak, az az ország regenerálódik. De hát így nem hogyha ha uborkákat gyártanak, vagy faktoidokat gyártanak. Tehát annyira uborka a szezon, és annyira sok a hamis hír, hogy um, ugyanúgy, ahogy nehezen veszik észre az állampolgárok, a fogyasztók, hogy mi az, ami már a is nehezen veszik majd észre, amikor Igen. visszajönnek, hogy a hogy, már hogy ez most akkor bocsánat, akkor Igen. nem zsemmi kételkedni való nincs benne, érdekes. Hát illetve sőt, maga az egész folyamat, a flow folyamat az, ami veszélyezteti a, a demokráciát. Végül is, hogyha nagyon sok kacsát, uborkát és stb. teregetsz, akkor érzelmileg is kioltódik benned a, a például a szolidaritás vágya. Mondok egy példát. A magyar helyzet az borzalmas állapotban van, aki... Hát véletlenül szerencsétlen beteg van, és bemegy egy kórházba, akkor megtapasztalja a magyarok istenét. Ennek ellenére, amikor tüntettek a magyar egészségügyi dolgozók, hát senki meg sem mozdult. Tehát nem érezzük, annak ellenére, hogy a, a mi kórházainkba halunk meg gyorsan, és lehetőleg vérfertőzés által, e, e, nincs olyan közös alap, ami, amire vonatkozólag... E, kifejezzük a szolidaritásunkat. Most ellentmond ennek egy kicsit a migráció, mert úgy látom, hogy az állami politikával szemben az egyéni válaszok nagyon szépek és helyesek. Tehát... Bocsáss meg, valóban így van, de még az előzőre visszatérve, hogy a fekete nővérrel kapcsolatban az az érdekes jelenség alakult ki, hogy még mint mondod, az ügyjel, az egészségkötőjel, ügyjel kapcsolatban nem annyira öm, hát Öm, lázadott Igen. föl a társadalom, Igen. akik ugye mind a társadalom ugye? mondjuk azt, hogy szenvednek a silány egészségügyi szolgáltatásoktól de amikor ezt a ö, földi Máriát, ö, ugye vegzáni volna na akkor talán tudsz róla Igen. borzalmasan nagyon-nagyon sokan, amit eszméletlenül köszön is Igen. civil szervezetek és rengetegen mások mellé álltak és akkor viszont tényleg megvalósult egy olyan Szolidaritás. Ez talán azért lehet jellemző, ami más pontokon beteg társadalmunknak, hogy ilyen esetben azért a, a gyengék és a megtámadottak ellen e, mellé tudnak állni. Annak idején ugye a mászókával hondyul a, a nyakán, a mászókával meg tudta nyerni a választást, anélkül nem biztos, hogy megnyerte volna. Hát igen, az, hogy az, ez, a személyes azonosulás az könnyebben megy nekünk, mint egy témához, ideológiához van, azonosulás, az jó hi, vagy vagy reményt kelthet, de azt is mondhatnám, hogy így viszont mindig reménytelenül lemaradunk abban a vonatkozásban, hogy a saját életünk vektorait helyes irányba állítsuk. Tehát, ha mindig szakításpontig kell jutni, a, a, a, abból, abból nem lesz igazán szerves fejlődés. Tehát a, a, a Valószínű a magyar tudomány fejlődése, senkit nem érdekel, hogy mennyi pénzt kap, vagy nem kap. Ha netán megaláznak egy magyar tudóst, mert fölveszik közmunkára, akkor az valószínű az megérinti a magyar társadalmat. De hát eléggé primitív, érzelmi szinten eléggé primitív válaszreakciók ezek, annak ellenére, hogy Európában vagyunk. De hát a... is csak akkor szerzel tudomást bármilyen közmű ö... Megfelelő működéséről, amikor elkezd, nem megfelelően működni. Nem, nem. Például mondok egy példát a közmunkát, és ezt tudom igazolni, és én ezt sajtóba is lényegyelkoztam, hogy soha nem leszek közmunkás, vagy börtönbe vonulok, vagy elhagyom az országot, de olyan mélységesen megalázó közmunkásnak lenne, hogy az ember ezt nem vállalhatja. És akkor most történt az, hogy kiderült, hogy talán a párbeszéd egyesület vitte a fórum elé, hogy ebben a hőségben másfél liter vízzel dolgoztatnak közmunkásokat. Mm. Szerintem ebben nincs is semmi csodálni való. Az a c érdekes, hogy adtak nekik vizet, vagy hogy nem botozták meg őket, vagy nem verték meg őket. Tehát, hogyha az elején belemész egy olyan hazugságba, amely a munkalapú tár társadalmat a közmunkásokon keresztül képzeli el, akkor ne, csodál, hogy ne csodálkozz, hogy később tényleg találsz olyan közmunkásokat, akik rabszolga életformában élnek. Az elején kellett volna ezt megakadályozni. Szerintem e, e, a közmunka fogalma átment Magyarországon. Annak ellenére, hogy ugye volt olyan polgármester, aki azért e, mondott le, mert a közmunkásaival nem tudt mit csinálni, és képmutatónak érezte az egészet. Néha azért sokkal jobb megakadályozni a, a fondorlatos gondolatot, mint annak a kiteljesedését. Kicsit könnyebb, és részemről egyben az utolsó, hogy ö, azt hiszem talán a Facebookon, de akárhol is láttad-e, vagy hallottál róla, hogy a ugye, Dakar Rally, egy igen. versenyzője, a Katari, igen, szépen kitett egy nagyon vicces, és megvan a fotó, nagyon vicces feliratot a, a, az autójának a, a fékpedájára, nevezetesen, hogy ne éri hozzá. Hát figyelj, ilyet láttam a, a lehet a Youtube-on látni részeg amerikai katonák Hammerral uh -huh. Bagdadban autókáznak, ott is az az elf, hogy hát a fékre ne lépünk rá. Amikor megy a gyerek felé a Hammer, akkor az egy kicsit izgulsz, de hát viccesek a katonák és elkapják. Van egy kis apokalipszis Mad Max hangulat a világban az egyértelmű. Uh -huh. Egyébként talán bringa versenyeknél láttam azt, hogy egyszer egy harckocsival mentek párhuzamosan együtt a bringákt. Ez uh, valahol Norvégiába vagy dániába volt. Minden összecsúszik mindennel, de én apokaliptikus hívő vagyok, tudod. Igen. Azt gondolom, hogy nem csak, hogy. És itt is nagyon meleg van. Itt is nagyon meleg, és nem csak, hogy a pusztulás van. Egyébként érdekes, hogy, hogy me meddig kell följebb menni a középő hogy végre a, a Biblia utolsó feje, fejezeteiben az emberek higgyenek, hogy a vége apokalipszis. Minden esetre most már a híre, na ez hír. A hírek között van az, hogy hányan halnak meg a melektől Szíriába, Egyiptomba, és persze Magyarországon is, de ezt nem tudjuk, mert igazából nem lesz hír abból, hogy egy nyugdíjas végül is beadja a kulcsot otthon a lakásába, akár télen, akár nyáron, hisz az a jó, hogyha a nyugerek hullnak, mint a reszli. Azt meg tud ígérni, hogy a műsor hát a lévő részében Békés derül leszek. Gyerül vasárnap délután lesz, élő műsorban. Csak még, ahol még is két írással van. És ne... meg elmondom a telefonszámot, te megjöhetsz a két írással, jó? Lees a szakarról. a fejből elmondjuk, jó? Hát elmondjuk fel, 70-es. 70-es, 0670, 93. 93. 00. 99. 5. Ilyen, és akkor egy nagyon pici zene, olvasunk aztán, hát még, még sok van hátra, sok, sok, sok. Azért testvérem minap azt nyilatkozta, hogy Andrew Vajna tiszta, mint a hó, és innen jött a, az íráshoz való ambíció és ötlet. Tiszta, mint a hó. Legalábbis palácsik Vajna tíme a tudata, ha nem tekintünk el attól sem, hogy a nők ivadéggondozási ösztönéből fakadó biztonságérzet erősebb bennük, mint a férfiakban. Nem beszélve a feleség szent jogáról, ki egyben a nemzet anyja is, se igaza van Emánuel Katnak abban, az Emánuel ez vicc volt, hogy egy nő társadalmi presztízsét a férje pozíciója szabja meg. Természetesen nem gondolom, hogyha valami fatális véletlen folytán hallaná Timi Soraimat, megértené. És ebben is igaza van. Azért van bennem empátia vajna Tímeával szemben, mert egyszer velem is előfordult, hogy szerelmes lettem egy kreatív, gazdag, idősebb férfiba, és sokáig nagyon jól megértettük egymást. Tímea eközben nem érti az irigy embereket. Nincs mód kitérni a hét főbűn egyikére még akkor sem, ha a történelemben is kimutatható hatása. A gyémántokat már levetette magáról, ha a egy pipec verdával, de a szociális szférában úgy boldogul, mint egy budapesti éjjel-nappal zaklatott hősnője, akiben megszólal az igazságérzet, bele a kamerába beszél, még ha nincs is bekapcsolva. Kéjen a lakásunkba, ha nem a hugom? Adjam bérbe egy idegennek, és az egyetemista testvérem pedig vegyen magának egy drága lakást? Na nem már! Igaza van az asszony Csajszinak, hogy a család miatt nem fog szégyenkezni, Ennél ő többet is bevállalt. És ezt a döntést nem lehet megkérdőjelezni, mert a szívnek nem parancsol semmi. Onnan tudom, hogy én is nézem a török sorozatokat, amiben az egri anyáktól kezdve minden magyar nő elélvez, holott Szulejmán egy igazi geci volt, ezt mi magyarok tudjuk. Nem csak Orbán Lázár vagy László, aki el és más is, hanem ez a turbános fazon is. De a családdal mindig törődött. És nem azért, mert muszlim volt. Mielőtt megtámadnánk a kebabosokat, csak szólok. Őszintén, nem is érdekes tíme a tudata ebben a filmben, én minden feleséget felmentek, még Éva Braunt is. Mert a szívnek. A hó tisztasága amúgy sem az ő fehér neműjének ragyogását tükrözi a fényben, hiába a sok fotó, hanem férjének ingallérjáról van szó. Én kifejezetten örültem a hószínének, igen, fehér, nemzetbiztonsági palettán tőle indulnak a szürke árnyalatai. Lázárban meg szeretem, hogy mindig kockáztat. Figyelik-e retorikai költészetét? Hókaru naószikák korábban parókákat forgalmazott, majd híres lett, mint a tököm. Ja, gazdag is, de ezt azért felejtem el, mert egy született lúzer vagyok, akit nem zavar, hogy több cipője van, mint nekem. Legutóbb az endi által bérelt magángéppen repültünk Ibizára. Ez a mondat is oké, mert ismertem egy okos főszerkesztő asszonyt, aki minden intellektualitása ellenére hátas dobot a Fenyő János elvitte a gépén fürödni a Horvát tengerpartra. A csajok élvezik, ha energiákat tulunk alájuk, és az dobja rá, Timeára a Szárja első kövét, aki nem vinné el egy körre a saját a felhők közé, fölé. Kifizeti a kerozint. Hát, Endi, szól a női száj, és most is igaza van. Néha az igazság nem más, mint rövidlátás, de most ebben nem menjünk bele. Mindjárt leszállunk Ibizán, ahol jók a partik és a szállodák. Svéd asztal is van, itt az idő felhizlalni a tesót, persze csak sonkán és tapaszon. Fontos, hogy megtanulja a munka iránti alázatot, már csak azért is, mert azt tervezünk, ha elvégzi az egyetemet, akkor együtt fogunk dolgozni, és csinálunk egy női blogot. Én úgy gondolom, hogy aki ad, az kap. Tíme a lenyűgöz szó kimondásával, s megígérem majd, ha dolgozni fog, mindig elolvasom azt, amit majd tanácsol nekem, mint nőnek, aki közel állok a férfiakhoz is. A blog készítés elég nagy falat, de szerintem most is támaszkodhat endire, aki akkora blogot vesz neki, amekkorát akar. Nagyobbat, mint otthon a tévé. Addig is van mit tenni, van ez az egyetem, amit ha elvégez a tesó, mert jóval van ez a kis papír, de jópa a kis papírból jó sok van különböző címletekben. Alázat kell a cuccoz, holott a kis tesó szülei már most megvehetnék a rektort, mint paraszt lábon a gabonát. Fontos a munka iránti alázat, ezt akkor is meg kell érteni a tesónak, nem véletlenül fizeti a rezsit, ami ekkor a lakásnál már majdnem kibaszás. De a kemény majd jól jön blogírásnál. Mindenki meglátja majd, ha tud még olvasni a fára, fárasztó munka után egy kis Timit. Csak nehogy baja legyen Endinek a szerelemmel. Ezek a művészfélék mindig magas hőfokon égnek, azért mondom, pedig néha a forró szívhez jól társul a hideg fej. Magyarországon megmondhatója, de csak áll bán és nézi Timit. Sziasztok, Nagy János vagyok, Zsasz és ti a Rádió Q99.5 műsorát hallgatjátok. Van megoldás. Alsó szászországban fekszik a Tündi-Bündi-Goszlár városa. 50 ezer lakosa van, de sajnos fogynak. Oliver Jung a CDU politikusa és a város polgármestere radikális megoldást javasolt a problémára, még több bevándorlót szeretne letelepíteni. Innen jutott eszembe, hogy a magyar is fogyik, mint az állat. Junk szerint hülyeség a Königsteiner-Schlüssel-formula, aminek lényege minél több egy város lélekszáma és az adózója, annál több menekültet kell befogadnia. Szinte pont fordítva érné meg. Nekik szükséges a szakképzett munkaerő, üres ingatlanjaik is vannak, ezzel meg lehetne állítani a település visszafejlődését. Tudom, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy megálljon a magyar fiatalok kivándorlása, emiatt is gratulálok nekik, hogy sikerült 100 millióból több mint száz gazdasági vállalkozót hazacsábítani. Sajnos ennek ellenére nem kefélnek céltudatosan a magyar fiatalok, és ennek ellenére gyorsabban halnak meg a nyuggerek, mint ahogy az tőlük elvárható lenne. Tehát a Goszlá Project akár érdekelhetne is minket. Eddig egyedül Ber, Püspök úr fogalmazott meg hasonlót, de mind a mai napig nem tudni, hogy keresztény lelkületből vagy a súlyos meleg miatt jutott hasonló következtetésre. Szerinte is elnéptelenedett magyar falvakat lehetne visszaállítani a fejlődés útjára, ha oda jól kiválasztott menekülteket telepítenénk. Bel püspök projektjénél annyival kifinomultabb a Goszlább projekt, hogy Jung polgármester nem gettóba telepíteni a bevándorlókat, mert az félelmet szül, hanem összekeverni a lakosságot hisz jó szomszédságban lakva ismeri ki egymást az ember. A magyar kormány is sejthet valamit a betelepítések ezen szintű megoldásáról, de ő még jobban hisz abban, hogyha a kínaiak elég pénzt fizetnek a kínstárban a magyar állampolgárságért cserébe, akkor jó magyarok lesznek. Van is ebben valami. Nemrégiben kínai fast foodban ettem, ezer forintért máshol nem kapok ennyit, és a néni végig szóval és csípő szószal tartott megelégedésemre. A papírjait nem ellenőriztem, főleg azért, mert még fényképről sem ismerném föl, hiába áll előttem. Sőt, azt is be kell vallalom, hogy a bőre is fehére volt az enyémnél, tehát rasszilag is jobban passzultunk egymáshoz, már ha lelkem mélyén kukuszklán kígyót melengetnék. Nekem fogalmam sincs, de szerintem a KSH-nak sincs, vajon mennyi kínai telepszik rá édes hazánkra. Mindegy is, mert úgysem tudok különbséget tenni köztük, míg a pakisztáni menekültek esetében van fogalma marról, melyik a büdös magyar cigány, és melyik a mocskos terrorista bevándorló. Ha valami keresztény megfontolás véget, vagy csak mert fogy a magyar, mint az állat, természetesen a fehér királytigrisre gondolok hasonlatomban, mi is felkarolnánk a goszláfére betelepítést, azért aggódnék. Fontos lenne ki az, aki szemlézi a bevándorlók közül nekünk valót. Hende Csaba talán a legprofit távolsági megfigyelő krízis helyzetben, de német szilár vagy kocsis Máté is képes eldölteni kivaló magyarnak. A kiskunságot megfelelő területnek látom több okból is. Maguk a kunok sem virtigli magyarok voltak, történelmük során a királyi támogatás ellenére összeszólalkoztak a kocsmában a helyiekkel. Ehhez képest ma nehéz elképzelni olyan kun legényt, akit sértegetni lehetne hosszan azzal, hogy ő nem is magyar. Tehát a földben van valami elementális, asszimiláló erő. Itt megterem a szőlő, a búza, a kukorica, vagyis napszámosra és szakemberre mindig is szükség volt. Egy orvos vagy egy líbiai vegyész is képes lenne ásót venni a kezébe. Munkaközben gyakorta szövődik szerelem, így a fajkeveredésről idővel tehetséges labdarúgók születhetnének, és nem kéne brazil és Szerf focistákat honosítanunk a válogatott számára. Attól félek az általán prefelált Gosla projekttel egyedül maradnék itthon, csak Szent István királyunk értene egyet vele, de ő már meghalt. Onnan tudom, hogy ennek örömére mindig, eh, mindig petárdákat robbangatunk Gusztus 20-án. Micsoda gáz lenne abból, ha feltámadna, és tanácsokat adna Habonnak. És most váltunk a zenébe, és eh, Petmeteni fog Steve Tibetz után. Busznyuszi. szia, kísérletezek a mikrofonnal, jól hallod? Én jól hallok most téged. Akkor jó. De mit faragod egy késsel, vagy hogy kísérletezel? Ö, le, nem, azt csinálom, hogy lenyeltem, és most a belső hangomat hallod. Na jó, egyébként arra is van szükségem, mert tudom, hogy nem szerencsés ö, ö, nagyon bajjás a foglalkozni, de a múlt héten az volt az érzésem, hogy eljutott a csúcsra. Őszinte erős írás volt, amit a magyar híllabba írt. Olvastad, vagy hallottál róla? Igen, hallottam, hogy a re, re, reflexiókat felolvassam. Á, te nem, figyelj, nem, ne Ugye Úgy, én még ebéd előtt vagyok, én beszélek Bajer Zsoltról. Ja, hogy gondoltam, hogy ilyen de gyom, Kár, mert, mert, mert valahol annyira őszinte, annyira tiszta az a gyűlölet, ami belőle árad, hogy most, hogy hallgatnak minket a média hatóság, őt miért nem kapják el soha? Mert őbenük van, értük. Ja, azért? Ilyen egyszerű az egész. Tehát, hogyha mert a bennem lévő irántal érzett gyűlöletet, ha átvinném politikailag, akkor én is elfogadható lennék, nem? Nem a, nem tudom tovább, most a TASZ megint fertnyert, ez egy másik történet hogy megvizsgálták az ilyen frekvencia pályázatokat, végre kiadták a, a nyertes pályázatokat és emlékszel arra a nagyon jó sztorira, hogy ugye nem volt a hátsó üleslap aláírva én emlékszem, mert a rádió igen, tilos rádió, igen hát még máshol is volt ez és akkor megvizsgálták el, de képzel a győztesnek ki az pályázatoknál sem volt aláírva nem írják alá az üres oldalakat a győztesek? Ajjajjajjajj. Ajj, ajj, ajj. És hát ez, ez, ebből az látszik, hogy már érted, a látszatra sem ügyelnek, tehát az ők kutyájuk kölyke az azt mondja, amit akkor azt ne, a -a -a. és meg nem. Hát én most azért is reménykedek abba, hogy én most kapok a filmemre, mert, hogy, mert ezzel tudnak bizonyítani világ előtt, hogy mégis csak szakmai alapon döntenek. De, de hova adtál be film a, a Vajnához? Még sehova, hát még ja. előkészületi fázisban vagyok. Ja, aha. Hát jó, teszteled őket, majd kíváncsi leszek a, a tapasztalat. Te, te még jársz ilyen írótáborokba, Tokaj, meg hasonló? <gül> Nehű tudod, egyik kezemben van egy ilyen kis hordozó a törpenyúszinak, Igen? és kestőbe póráz, a felségem a hátamra ül, és ugye eljárunk írótáborokba, hippitalálkozókra, meg... Meg ilyen is, meg ilyen képzőművészeti, ilyen kiállítás megnyitókra is járunk. De mikor hagytad abba az ezekre való járást? 95. De mindig fejlette voltál tudatilag, mint én. én legalább 96-ig azt hittem, hogy van ezeknek értelme. De... Részét, értelmét, én amikor először voltam életemben a Tatai író 1900 88-ban talán meg minden Akkor volt értelme, tök jó volt hát, de, Sőt Sőt Az ember remegve Olvasta róla a híradásokat Hogy kik, miket mondtak ott Borgőzös állapotban De mintha most már a Borgőz Az már feltétlen szükségszerűsége a retorikának, nem? A keresztúri Tibor Egyszer megesküszük rá Hogy látott engem álmomba dohányozni Na jó, győztél. Figyelj ide, uborkaszazon van, azt érzed, hogy uborkaszazon van? Hát egyáltalán nem, tehát én azt gondolom, hogy, hogy is ritkán volt ilyen forró nyarul, tehát úgy értve, hogy ilyen, ilyen pörgős, ilyen eseménydús. Na de mire gondolsz a, a kerítés támadó hát fegyveres iszlamistákra, ami megjelent az origón, vagy mire gondolsz? igen, hogy, a, hogy hát állítólag azt olvastam most, a, hogy, volna, hogy 3000 felfegyverzett meleg zsidó támadta meg Horgosnál a drótkerítést. A, majdnem igaz a hír, de volt köztük heteró is, én úgy tudom. Hát ne. De el tudnak bújni a heterók, ám a zsidók Itt között. be, érted. És azt, a megtévesztésül a, a zsidók azt kiaválták, hogy Allahúak bár. Aha. Ezt tudod, hogy ők is állaknak hívják a lelkük mélyén Istent? Ezt nem tudom. Nem voltam még egy zsidó lelkeméjén sem. Csak a saját lelkedbe tudsz otthon lenni. Mi? Én a de abbak viszont teljesen jó. A macskó az olyan lelkembe és ott mindig tavasz van. Uh -huh. A négy évszakot nem is hallgatod, akkor lemezen. De csak nem mindent hallgatom végig. Csak a tavasz. A uh -huh. uh, az... egészen picit a fajta gyűlöletbeszédre, ugye, ez nagyon érdekes, mert a gyűjtés, ami megszületett a legutóbbi terméséből ennek az embernek, akinek a nevét nem mondom már többször. Ebéd előtt, igen. De, hogy ez azért mint az egy jogi kategória. Szóval itt az a gond, hogy én tudom, milyen az, amikor ez a rettenetes másnaposság van, és cikket kell írnod. Én megértem, de azért, hát lehet, hogy itt, itt majd még befigyel a független ügyeség egyszer. Nem, én tudod, arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha például én itt a rádióba arra biztatom a hallgatókat, hogy egy faragatlan alóval verjék agyon a bajer Zsoltot, akkor engem azért elítélne, ugye, a, a médiahatóság nagy valószínűség Igen. szerint. Aztán, és ez, de, ez furcsa, ha például nem ilyen mondod ezt, hanem de nagyon érdekes a jogértelmezése, ugye az sok független ö, a, független testület a bírói testület a ami azt jelenti, hogy nem egységesen álltak át a kormány oldalára, hanem van köztük független bírók, és szép számmal azt egy mondjam le a kalappal igen, egy tiszteletnek Én... igen igazából, hogyha mondjuk általában mondod ezt, tehát hogy, hogy emberek, ha találkoztak egy jobban fújtistával, akkor köszönjetek neki szépen hogy ezt ilyen mondod, akkor azt az megúszod, ha meg túl direktbe mondom, akkor elbukom. Senki, artba, senki, akkor is. Tehát igazából azt figyelték meg, ugye nekem az egy régi már nekem a, a cigányok ellen elkövetett sorozatgyilkosság kapcsán, hogy az ugye nem a semmiből jött. Tehát ott igenis nagyon kemény úszítás ment több orgánomban. És, hogy a, és a kímutatható az összefüggés de annyira nem, hogy bíróság megállja a helyét, tehát hiába ír valaki a, a romák ellen ilyen egészen förtelmes undormányokat, és utána mit tudom, én, elkezdik sorozatból előni őket, a fel, jogi felelőssége nincs csak erkölcsi, de, de itt az erkölcsi felelősség fel sem merült át itt azért. Hogy az, azért az első gyűlöletbeszédben beszédben hozott ítéletben cigányokat marasztaltak el, mert halála magyarokra volt vésve a baseball ütőre Emlékszel erre? Sosak. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy pont olyan hülyek ők is, tehát egy pillanat is sem kell őket ne Igen, tehát ha valakul hülye, hogy a bészbólütőjében azt vésve, hogy halála magyarokra is azon, hogy ráadásul vissz meg visszára, az bizony megjelző hogy a Na de akkor várjál, álljál meg. Most idézek Bajert. Itt az idő kimondani. Elkezdődött valami rettenet, aminek véget kell vetni. Most, minden eszközzel. Európát meg kell szabadítani ettől az iszonyattól. Ha kell, fegyverrel. És akkor még folytathatnám, mert csak az európaiak vére ontható. Tehát ennél konkrétabbat hogy lehet mondani? Lehet, mert azt mondja, hogy ha kell, fegyverrel. Ja, ha kell, aha. Ámtalan más megoldást ki kell próbálni és végső esetben, és ez teljesen uh -huh. jó, tehát ez, ez már nem mindentől rembintető vikényállás, mert hogy ez, ez pont olyan, hát ez tényleg ezek a nácik is mindent megpróbáltak. Hát első zsidó törvény, második, harmadik, mindent próbáltak, csak a végén már nem volt más eszköz a kezükbe, kénytelenek voltak ilyen megsemmisítő táborokat felépíteni. Igazad hát, van. Hogy, ő, érted a folyamat, mindig megvan. Hát mind a mai napig arról beszélnek, hogy Horti hány zsidót mentett. De ő megpróbálta megmenteni a zsidókat, ennek ellenére 600 ezer sikerült innen elvinni, de erről nem tett. Meg mi se, senki se. E vidékről miték előkezd, de meg nem értel a kezel. Megértem, ez sincs olyan nagy probléma. Csak, jaj, tudod, mit olvass el? Na, mondjad. A könyv most, most Baberovszki írta, és a felperzselt föld a címe, Stálinról szól. Hát én a, a Mitrohin archívumot olvastam most a múlt héten, az is elég volt Stalinról olvasni. De arra jöttem rá, hogy egy, minden forradalom egyforma, úgy történik a forradalom, hogy két lépés az mindig megtörténik. Az első lépés az italboltok feltörése, és a második az, hogy elkezdenek zsidókat ölni. Igen. Bárhol, bármilyen forradalomban. A 48-as nem volt kivétel, tekintve ar a arra nézvést, hogy például Gábor Áron állította elő a magyar tüzérséget? Ő is zsidó volt, tudom, hogy... De ebből a szempontból meg kell, hogy mondjam, hogy a 48-as az nem is igazik volna. Nem igaz, ha, mert nem utáltuk a nem benne. Az zsidókat benne. Nem és nem fel a zsitábortokat. Jó, jó, hát bár azért Petőfi becsicsentett azon a napon, azt tudjuk. Hát ez ha volt, meg minden érted, az, az egy operaszt forradalom volt. A végén meg nő lett belőle. Igen. Hát meg szegény, hogy egy öregkorára még a csöcse is kinőtt, hát ja. nem könnyű ez. Különben is nem is volt magyar Petrovicsa, jól tudom, szerb volt. Nem, ráadásul szlovák. Na, nagyon érdekes, mert Petrovics nevű hentes volt az apu, és szlovák volt. Be, annak ellenére, hogy Petrovicsnak. Igen. Ah, trükközött, már akkor hát, trükközött. Hát ilyen megélhetésű. Uh -huh. ja. uh, a, a héten a, a, a meleggel szemben, ugye most valami éjszaka történt, te, te hogy védekeztél? Én vallási szövegeket olvastam. Bonne, de rangom, hogy ez nem jutott eszünkbe. Itt jön a testem, az a gondolat, hogy mit csináljunk, mit csináljunk és ezt egyikműsított eszébe, hogy vallási szövegeket olvassam, ezért inkább az történt, hogy így voltunk egy erdőben, és a a fát. és egy kis szellő volt, és ez így kellemes volt. Hm. Megpróbálom elképzelni a feleségedet, ha megengeded. Nem engem. Hát te nem tudom. Nem azért, mert nem tetszett, csak jobban tetszik a feleséged. Jut eszembe erről a vallási szövegekről az, olvastad, hogy a Semjén doktor... Beterjesz, szeretne beterjeszteni egy törvény javaslatot, amely a Istennek tetsző fegyver használatról szól. Ugye, ez, mert egy barbár a szép régi fegyvereknek a hatástalanítás. Igen, ez egy barbár. Igen, lőni ilyen fegyverekkel is. Én azt javaslom neki, hogy tényleg hát ez az első aki ezeket kipróbálja. Tehát egy számszeríjat adnál a kezébe, ugyanúgy, mint a. Mert az nem az de valami olyasmit, amivel ami, már nagyon rég léptek. Aha. Tehát egy ilyen kovácsolt puskával azért... Valami jó, jó, ilyen szakállas. Igen, jó. Ja. De azért ő lesz áratlan, tehát az a folyamata, hogy az énekes madarak lelevését próbált először kilobizni, majd a múzeális... Tehát az az, hogy az öt éves terv teljesült, tehát nagyjából öt éve ugye a Fidesz már elvégzett és és elkezdenek a hobbiuknak élni. Tehát az Orton Viktor kisorsütött épít, meg stadion... És semmilyen az ilyen puskákkal bíbelődik, szóval a hobbiának fog élni a három évben, majd figyeld meg. Ha te hatalomba kerülnél nekem mi lenne a hobbit? Én ilyen, új, már kitaláltam nekem azon a hobbim, hogy, a, hogy meg kell védeni a természetet az emberektől, és nem engedném ki az embereket a városokból, meg a falvakból, mert csak fele a természetbe, és hogy nem, hogy egy visszanyer így az erdő, meg a mező. Hát akkor te az ádervonal vagy. Nem annyira, mint az Áder. Teh, az Áder, ő azért, hogy is mondjam, ő az ilyen szes és Tehát, Én uh -huh. konkrétan büntetném, ha valaki, de megy az erdőbe. Uh -huh. Jó, jó. Tehát te azt mondod, hogy a, úgyis a, a világfejlődése, a városok fokozatos növekedésének irányába tart. Ezt te nem gátolnád, hanem inkább. És ez, ezzel meg tudnád menteni a... a, a, a Természetet. É, abszolút is. Gondolatban visszajönnének a csavarozók, tehát ha ilyen érintetlenek lennek az erdők, akkor előbb-utóbb parkasok, medvék, hiúzok, mindenki visszajönne, és később már csak nem az, hogy nem lehetnek kimenni, mert már végül nem csak akarnának az emberek, mert ott végre megennék őket. Mióta gyűlölöd az embert? Nem, nem, én csak szeretem az állatokat, és ja, ezt, ez a pozitív megfélelő, de én az embereket is szeretem, ha elég állatiasak. Uh -huh. öh. J jó, jó, jó, jó, igazad van, hogy valaminek a kárára tudunk bármit is megoldani. Te olvastad ezt a Goszlár projektet, amit egy Jung nevű, hát ilyen konzervatív politikus talált ki, aki azt mondja, hogy mi lenne, ha a városainkba betelepítenénk a menekülteket, és akkor megállítható Európa sorvadása. És nekem ez azért tetszett, mert Magyarország is sorvad. De hogy sorvad? Hát lélekszámban. Véleg é, a sorvad Magyarország nem sorva, csak mindig meg. Az az igazság, hogy a magyarok nem szeretnének gyereket csinálni, csak mindig megzavarják őket. Most a még, stb. És képzeld de hogy mire, ha végre tényleg felépül ez a kerítés, meg békén hagyják őket, akkor mit tudnak? Uh -huh. uh, de. Tök jó lesz. Az, a Szerzelendre is, ugye most, a, jelent meg nem régen a könyve, ő is kicsit haragudott a magyarokra, hogy jobban értekelt őket a genetika, mint a gyereknemzés. Az mi, miért van, hogy mi céltalanul kefélgetünk Minél civilizáltabb egy, egy nép, hogy minél fossabb egy ember. Uh -huh. az fel tudja mérni tettei következményeit mondjuk rád hát ez nem, Rám nem igen. a többiek tehát azok nem csinálnak csak úgy gyerekezz bele a világban hanem mindig gondolják, hogy fel tudják-e nevelni uh -huh. körülményeket tudnak-e biztosítani számára a megfelelő és ez abszolút visszavesszi a gyermek nemzési kedve míg az ember csak így él bele mint a világban, mint egy ilyen természeti nép mint én ilyes... mint tessék? mint én Hát én is csak úgy nemzem a gyerekeket. Tább ilyen klinikai vagy egy kicsit. Meggondolás nélkül. Te azért egy ilyen. Tehát és akkor ott meg is születnek a gyerekek? De hát ez ez a fajta azért nem. Tehát ez azért visszaszorult már Magyarországon is. De hogyha, ha, és valószínű, hogy igazad van, hogy a alacsonyabb néposztályok, Lélekszámban pusztítják el a magasabb kultúrákat, lásd a román, társadalom és mások. Nem, lehetne, nem lehet az, hogy Orbán Viktor azáltal, hogy az egyetemeket sorvasztja, ezzel akarja megoldani a magyar népszaporulat kérdését? Tehát, hogyha eljutunk a Kazánkovács kovács, vagy a gáz hegesztő, vagy ívhegesztő szellemi szintjére, de nem akarom bántani a hegesztőket, mert mind külföldön vannak, akkor több gyerekünk születik? Nem, nem, ez, nem ez van a nép... Ők a hozzáállás részéről, majd a jobbikor meg fogja oldani, itt nem arról van szó, hogy egyetemeket kell bezárni, meg, meg a keresztmet szűkíteni, de Egyszer nem szabad megtanítani írni, olvasni az embereket. Uh -huh. Ez sokkal tisztább melló lenni, gondolj el. Ne, Elég nehéz elérni, elég nehéz elérni mert ez az, az, az írott kultúra valahogy kötődik Európához, de látok rá reményt, hogyha ha neked 106 csatornád van a tév, de akkor minezt kell tudnod olvasni? Ez hát az, hogy elolvassam, hogy melyik csatornám van ne? az tök mindegy ez már, hogy ne el, ez nem vicces ez na jó, jó, de azt mondom, hogy valami alapszintet azért be kell vezetni tehát, hogy az, hogy az M1 M2, M3, M4 most elő van a, a tévé kézed úgy átrakták a tévé csatornámat, hogy nem is szóltak nekem tényleg? Nem nézetévét tudom, de kérdelt, hogy most már nem kell tudni olvasni sem, mert az első négy az a kormányi. Tök jó. Tényleg, tényleg. És azért mondom, van megoldás, csak több kreativitás kéne, több habony. Hát, nagyobb bátorságra van szükség, és ez hiányzik. Tehát a tervezett már a Fideszből az egyik kisvasut, az egyik másik muzeális pus... A vadásznak, mert nincs az a lendület, amit majd az új, az hoznak be a kormányzásba. Na jó, megvárjuk őket addig, és nagyon köszönöm, hogy velünk és a kisállatokkal voltál, vagyis a hallgatókkal, és a csók a hallgatóknak. Csók, csók, puszinyoszi. Folytassuk Petmetenivel. A zenén, és sokkal szebb hang is van. Brian Péter a vonalban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hát nagy nap közeledik. Na természetesen ez nem személyi fényezés, hogy holnap leszek 63 esztendőt, Ó, hanem nem. a meglepetés holnapra, hogy ma este a barátnő meghívott egy koncsúzsa koncertre a szigetre, úgyhogy kérem a hallgatókat, hogy imádkozzanak ötök és <há> hogy 8 órakor a hangja szóljon, és ne a villám peregjen. De mostanában nem ilyen nem bulikra, bulikra jársz. Beatrice-en voltál most meg és Mi van? Ez, ilyen, ez ilyen nem a, a... a Sziget, ez a Margit-szigeti szabad ja, Margit. azért Aha. az nem ugyanaz. É, és ugye egy kis jó kis békebeli konzuzára az embernek a lelke mindig é, levő. É, de miközben készültem a mai beszélgetése, nagyon szerettem volna pozitív lenni, de nehéz pozitívnak lenni azon a napon, amikor a Kora reggeli óráktól a dzsihád emberei lövik Damaszkuszt, a kormányerőket, közel 150-en már meghaltak, több száz sebesült, több mint 70 rakétát tőttek hídáig a városra. Szerintem már nem tudja, hogy ki céloz, meg nem is céloznak, csak elindítják a rakéták, és az emberek vére folyik mind a mint amikor a paradicsomlevet úgy, úgy darálják. El tudod, borzasztó. el tudod azt képzelni, hogy elfoglalják Damaszkuszt? Minden, minden elképzelhető, hisz, ha jól értettük, az elmúlt napokban az Amerikai Egyesült Államok kicsit összeveszett a damaszkuszi erőkkel, úgyhogy nem hiszem, hogy most gyorsan segítségül sietnek és megvédik őket. Tehát itt már nem lehet tudni, hogy ki kit hiért, hogyan lő le, egy, egy a cél, az ördöklés, természetesen a kultúra minden darabját megszüntetik, felrobbantják. És mint a múltkor próbáltam róla beszélni, amikor a British Múzeumból kijöttem, arra gondoltam, hogy mennyire nem szerettük az angolokat akkor, amikor összelopták a világ kincseit, de ma meg tudjuk azt, hogy tulajdonképpen jól tették meg legalább amit összeloptak. Elvittek Londonba és ott van a British Múzeumban, meg annak a pincében az legalább megmaradt emlékeztető a több ezer éves kultúrára, aminek a maradványai például ma is szétlődték. Én nem vagyok szakértő, de hogy lehetséges az, hogy a, az ISIS-nek ilyen katonai eredményei vannak? Ezt, ezt, ezt nem, nem érte, nem fogom föl. Tehát nincs légi erejük, például, hogy mondjak egy példát. Hát légi az talán nincs nekik, de vannak nekik nagyon jó aknavetőik, elszánt, bigott embereik, és ez eredményeket hoz. És töménytelen mennyiségű fegyverük van nekik. És akkor, amikor ötven rakétát tudnak kilőni röpke egy óra alatt, persze, hogyha visszagondolunk a második világháborúba, akkor a sztálinágyok azok még többet tudtak kilőni, de a világ minden fegyvere megtalálható. Uh -huh. Akinek ez az egész jó, azt gondolom a fegyvergyártóknak, mert felhalmozott készleteiken most uh, túl tudnak tenni, uh, nem értem. Nem értem, uh, hisz, ha arra gondolunk, hogy nálunk épül a kerítés, akkor azok az emberek jönnek errefelé, akik odnéz menekülnek. Tehát uh, nem lehet, nem arról beszélni, hogy a harmadik világháború az golyók és nélkül fog kitörni ettől a hatalmas embertömektől, ami elindul a nép, és ezeket a kerítés sem fogja felfogni, és a környékről is, nem csak Szíriában, Libanonban is forongások vannak, és a környék is lángokban áll. Hogy, hogy, hogy nincsen, én úgy látom semmilyen válasz erre, tehát se az Európai Szövetség senki nem tudja kezelni ezt a problémát, ez az a, a rá, probléma vár, vagy miért? a szelkesztő barátom miért, Mit akarunk mi az Európai Uniótól Ami egy ugyan Fél évszázados uh, szervezet Ennél kicsit öregebb Az Egyesült Nemzetek szervezete Ami uh, nem komil Fog ilyet mondani, hogy impotenciáról Híres, tehát uh, Semmiben nem tudnak megállapodni uh, Az oroszok semmire nem mondanak Igen, mindent megvétoznak, Úgy, mint a hidegháború napjaival tehát mindenki el van foglalva apró cseprő kis dolgokkal, és nem látjuk, hogy az alagút végén elindul a harmadik világ, és, és oda az európai zsidó-keresztény kultúra, oda minden, a szép ugyan befogadni akarják az embereket, de hány embert lehet befogadni. Tehát mindennek van határa, nem, tud, nem fogunk tudni, mit csinálni velük, mert ez csak egy izelítő, ami most elindult. Ezt követi, hát a világ nem figyel oda. Tegnap, amikor egy hajógyomlában 40 halottat találtak, azt hiszed, hogy valaki erre fölemelte a fejét. Valaki azt mondta, hogy izén kell rúgni az ember csempészeket, vagy le kell állítani őket. Ma, amikor egy tűt meg lehet találni a sivatagba, amikor az embereknek a 70%-a ilyen láncvezetőn közlekedik, hisz mindenkinek ott van a zsebébe, kezébe, az okos vagy a kevésbé okos telefonja, be lehet mérni, lehet tudni, hogy mikor, mit beszél és miért teszi, Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nem egyszerű dolog, illetve nagyon egyszerű lenne mindezt megállítani, de úgy tűnik, hogy mégsem, hisz a világ látod, hogy nem tesz semmit. Nem azért, mert a, a tengerekben az emberek csatjai halnak meg, mert nem érdekli őket, vagy mert egyéb fogok sokkal jobb, fontosabbak számukra. De hát a CIA... Egy bizt... Hát az... Érted, hogy vannak ezek a titkos, mindent elintéző társaságok, azok is tehetetlenek? Hát úgy tűnik nekem, hogy mindenki az egész világ tehetetlenek. Újra ismétlem a kedves hallgatóknak, hogy abban a pillanatban, amikor a hajók mélyében emberek százait találják meg, és, és nem kezdenek el tüntetni azon országok előtt, ahonnét ezeket az embereket, törbecsarják, elveszik az utolsó pénzüket az ember csempészek. Tehát ezeket a problémákat ott kéne orvosolni. Nem kéne például fegyvereket eladni nekik. Akkor minden egész más lenne. Tényleg legyen valami pozitív hírrel is, mert ez borga olyan vagy Pozitív <sínt> hír az, hogy hamarosan ránköszönt köszönt, augusztus 20-a, majdnem tévedésből azt mondtam a kedves hallgatóknak, biztos emlékeznek arra, amikor még nem Szent Istvánra emlékeztünk, hanem az alkotmányra, úgyhogy azt kívánom az összes hallgatónak, hogy ima a lehetőség, mindenki kezdjen el nyaralni, kezdje jól érezni magát, legyen nekünk nagyon jó, hosszú-hosszú ünnepünk, és mindenki a maga módján emlékezzen arra, amire akar, mindenki igyon sokat, ne száradjon ki, mindenki vigyen magával elnyőtt, azok is, akik hamarosan megérkeznek a Szigetre, a Konzsuzsa koncertre, és bízunk benne, hogy... Ott sem lesz eső, ha bár az eső az jót tesz a földeknek, de nem a főváros lakóinak, akik a koncertre sietnek. Bizon benne, hogy mindenki jól fogja érezni magát, és legközelebb ugyanit a Kúrádió hallgatóival találkozunk, jövő vasárnap este fél hatkor. Brauer Péter volt, szervusz! Szia, minden jót mindenkinek! Nézzünk egy kis, maradjunk Petmeteninél és regős Robit fogjuk nem sokára hívni Nincsen Robi, de engem azért nagyon izgat ez az ízi szállom, ugye Damaszkus a legrégebbi földön, a legrégebben megélt városok egyike, és ö, tényleg nem találok magyarázatot. Jó, értem, hogy rengeteg a fegyver és könnyű embert megölni, de valahol a káosz elmélet körül forog itt talán a nem megoldás, hogy pontosan fejezem ki magam. Nagyon érdekes volt, amikor Heisenberg, Pauli, a kvantumfizika elkezdett foglalkozni a, egyrészt a káoszsal, másrészt a légüres térrel, amiben hát, hihetetlen dolgokat fedeztek föl, de az egyik érdekesség az volt, hogy a káoszon belül egymásnak ellentétes magyarázatok születtek az elektronra vonatkozóan, most nem értek annyira a fizikához, csak bölcsészként követem, és... Az összenemeegyeztethetősége a hullám vagy a részecske természetnek oda vezetett, hogy az nem tudtak olyan típusú tudományos igazságokat felállítani, amikkel ők addig dolgoztak. Így hát a kvantumfizikán belül fölmerültek az olyan egyszerre igaz, de egymásnak ellentmondó igazságok, amivel hát... A formális logika nem tud mit kezdeni. Mintha ez lenne a, a világban uralkodó káoszban is, hogy tulajdonképpen nem jók a fogalmaink. Tehát én hiába mondom, hogy a CIA, a KGB, hiába mondom, hogy az ENS, vagy az Európai Szövetség. Persze, igaza van a brian abban, hogy ezek azért nem olyan nagyon régi intézmények, de hogy magát a problémának a fölismerése is nehéz, az mutatja, hogy az ISIS katonailag mind a mai napig nem semmisült meg. Egy olyan világban, amelyben a katonai nagyhatalom nagy része, tehát azért gondolom, Kína, Oroszország és Amerika kezében van. Itt van az alig idősebb pat, aki megfogtam a kezét, tehát egy jó hír nektek, hogy nem sokára vége ennek a szánalmas gügyögésnek, amit én produkálok és helyette lelket, balzsamozó zenéket fogtok hallani. De, hogy a keserű cseppet lenyomjam a torkotokon, a hétvégén magyar, fotball, magyar focit néztem, és hát tényleg egyszerűen döbbenetes. Tehát, hogyha valaki utálja magát, és megnéz egy debrecen diós győrmérkőzést, akkor egyrészt tudja, hogy ki a magyarok istene. De nagyon érdekes volt, hogy később a Fradi MTK meccsen már más láttam. Tehát mennyire fontos a kontextus és a stadion, igaza van Viktornak, egy jól megépített stadion, jó minőségi gyeppel és nézőkkel azt az érzetet kelti az emberben, hogy labdarúgás lát. Sőt, volt két kiemelkedő pillanat is, ez mind a kettő a, nem játszott rosszhoz az MTK, de azért a Fradihoz kötődik, Egyszer Gera légstoppal levett a labdát, és bevarta a létszalán, majd lefordult Böde Dániel. Mondjuk meg, hogy ezek üdítő pillanatok voltak. Állati szomorú, hogy e kettőt tudom talán az egész magyar bajnokságból fölhozni példaként, és toknak is igaza van, aki azt mondja, hogy hát egyszerűen elképesztő az a ambíció hiány, ami az a magyar NBA-et vagy a, a magyar labdarúgást <kül> jellemzi Ebből csak az, az a szomorú, hogy ez a szépség, ez a grupa ma arénában tündöklő szépségnek is van egy kis ilyen halasi csípke íze, tehát azért ez teljesen hungarikum, magyar cucc marad, és soha, talán soha, a soha fogalmát nem tudom én értelmezni, de Viktor igen, mert ő bízik benne, hogy ez a soha egyszer véget ér. Nem, nem tudom, nem tudom, és az az érdekes benség az egészben, hogy nézem, drukkolok, megértem a neveket. Istenem, tehát e, ha arra gondolok, hogy régen volt olyan vas, én fradi drukker voltam mindig is, de volt olyan játékos, töröcsik, vagy olyan e, fazekas. Tehát más csapatokban is játszottak olyan labdarúgók, ami miatt kimentem e, megnézni őket, hogy ha most azt mondjátok, hogy, hogy menjek ki és nézzem meg a bódit, vagy a, a, a filkort, vagy a fecesint, hát én nem tudom barátaim. Ennyire, ennyire rossz, hát én nem tudom. Annyira drukkolok Radó Andrásnak, egy fiatal magyar labdarúgónak, hogy valami szülessen belőle, és mégis úgy érzem, hogy olyan lesz, mint mondjuk a hogy mondjam, mint a zenében a szíriusz együttes nem, nem fog róla szinte senki semmit tudni Vagy a tör... jó példa lett volna a töröcsik azt mondom, a töröcsik olyan világszínvonalon tudta hűíteni a, a védőket és aztán a végén mi lesz belőle társadalmi összefogással próbáljuk életbe tartani őt alkoholizmusi a természetes reakció volt mindarra ami a ami a magyar foci, vagy a, a, ami a, a nem tudom, nem születnek, vagy ha születnek ö, fantasztikus tehetségi labdarúgók, akkor azok elmennek atomfizikusnak, az az érzésem. Valahol máshol próbálkoznak. Igen, a, a, az 50-es években még volt egy felhajtó erő, hogy ezen keresztül ki lehet törni. Amikor nézem a Fradi egyét -hát a kolumbiai rá, arra gondolok, hogy ennek a kolumbiai családnak nem sok lehetősége volt. Ezért a fiú mindent megtesz azért, hogy ő és a családja fölemelkedjék. De hát nem lehet a perifériálól elindítani a központot. Akár a Felcsúti Akadémia, akár a Puskás Akadémia, vagy az ugyanaz, nem tudott kitermelni magából egy, egy, egy ilyen nagyon szomorú gyúrcsót. Édes Istenem, magyarok, drokkolok nektek. De addig is el fog telni két hét, még újra vigasztalni foglak titeket. A, mindenképp nézzétek a Haló itt vagyunk, Facebook oldalunkat, a www.facebook.com Haló itt vagyunk. Van hangtár is, ha valaki csámcsogni, vagy izlegetni vagy följelenteni akar, illetve azt se felejtsük el, hogy kedden van ismétlés 11 és 1 között. A, a végére pedig valami egészen kellemes sütit hagytam nektek, bujkát. Na Isten áldjon titeket, szeretkezzetek, olvassatok könyvet, imádkozzatok. daño, porque me cuentas mil mentiras, y porque sabes que te veo, pero pues los ojos no me miras. La ley, la ley, la ley, y porque nunca quieres nada, acá te comprometa. Hoy yo te voy a dar la espalda, para que alcances bien tu meta. Yo me voy porque mi mundo me está llamando. Pues a marcharme deprisa. Que Aunque tú ya no me quieras, le le le. A mí me queda en la vida, yo me voy de aquí. Dolida pero contenta, tú más pero yo aguanto. Dolida pero despierta, soy mi futuro Con miedo pero con fuerza, Yo no te culpo ni te maldigo. Niño mío, la la, la la, dolida, pero contenta, yo debo dentro una esperanza, dolida pero despierta por mi futuro huevo, con miedo pero con fuerza, que a partir de ahora ya hasta que muera. Que la brisa marinera me oriente hacia mi destino, le, le, le, le, le. le, le, le oh. así es que me voy bajando a la orillita del puerto, ya el primer barco que pase que me lleve mar adentro, y en este planeta mío, le lele, le, le le hasta que tú gobernabas, le, le, le.